اور نظر واحد اجل دی خا نتی شپ کچلینی د یوی دا رد په تو خلکو باندې ایو ته ای تعذی کাজি شګوی اجل زوی یو خده مقرر کړي یو دا قاتلی په مخ کی شي بیا له عجل راخه مخ کی کی نو سو اجل دی دوا یو الله مقرر کړي او یو قاتلی په کی یو ځای ډوټا کې راځه چې راځه په شپه کې وسته اجازه او نن دې را دي په او په چې نا چې یې یې ها ajal badli kina دغه شکرت په بعض یو کما او په هاوا خلک چاغي به اصل کې ajal ne ajal yutbaide ye ihtirami ne aw tabeine ta che la ra 120 sal de ke wa kha ba khare umri ana ta der gal بارک دی نیانو علیه السلام بارکیشه خیال نه نو مطلب داره چې دی وسو او د دینه مکه چې شکمري نو هدايت سره امري دي دا خاص مطلب ده یو انکتار تعالی بیمار شو ما ايای شډنو شو یا چې او ویشو نو دی اي جړونه اصل کې سوري دیم دوا وین اغامت کې مو سوي <تصفيق> لا تحسن دا لك ازام کر لك آبی چه دا مقتول دا پا رضا جلی یوی قتل یو موت ته وانا اولوانی مقتول کر لیمان نوین و لا آزا سیلاج دبا جن تیر کلی واغ نیتی دا جاغا جا موت ته و لا کما او انا هغه چه زام کر لیه فلاشفا چی دیوی دا حیوان دا پا ریو جلی تبعی اغای مو وقت موت ته پتحلل د روتوبت سره چې روتوبت ختم شو انتفاع حرارتی یو مرشی د الغريزتان جلا دوار <سطور> څخه وی اتني دا دوار <سطور> ختم شي هم ختم شي وړه د پډاګانو پرې ځنګرونو دړي کنه تر <سطور> رطوبته <سطور> کمله <سطور> ا خاتم شي یو کنه ا یو حرارت چې دړي دړي حرارت ته اغه موي ختم شي یو اچرې ارمي دغه حسب الافات والامراض کله افات راشي او د غرنګي اغه امراض راشي الله اول حرام و رزقو حرام رزق ده دایو بدا مسئله ده چه اطلاق د رزق و حرام و کیجی کنه نو دلته به یو شو مسئله زین که چه یو مسئله ده چه ده رزق معناس ده لغتا و اصطلاحا او دوه مداره چه بده کسو موقفت او دره مداره چې د مخالفین و ادلس دی او زمن ادلس دی او ترجیح د مسلک منصورو دا یا سو قبری باتنی رزق بالغد کسی تووی؟ اسطلاع کسی تووی؟ درامع مسل دا چه رزق که سو مسلک ری درامع دارا که مخالفین و سادلری او زمن سادلری او دا دیس کرا ترجیح ده مسلک منصورو اغیط جوابونه او ترجیح ده مسلک منصوره ده سو خبری دیده اول ریده سطح و نوریده که یا مزدر به و معنی ده حیثی او یا ده ریده که ده عشم مزدر به او نوم به ده مزدر به یا این نو نوم ده د حرکت الله تعالی ورکړې څوک کړي الله تعالی حیوان تا واغې او خوري هغه نو یاده مصدر ده او یا اسم مصدر دغه مسله دا ده چې دې کې څومره په وړ او څومره څخه دی نو د دې کې او دغه مسله ده یا مسلک د معتزلو او زم مسلک ته د اهله سنت والجماعه مسلک د معتزلو دا ده چې حرام شي ترې زک نه وېلې کېږي ال حرام او لیسه د رزق حرام رزق نه لري تقرم دلائل رزق پا کی و دې زنده فاران ست دلایل واي تکرم سرود دلایل زنده فار واي یو دلایل چې ټیک درېلک په لوغات کې حیثیت وي وتجعلون رزقکم انکم تکذبون په دې تعمانه هي سنه خو با اختیار کې ارزدک بیت ویلې کېږي طریقه په مفهوم کې تمکین مین الانتیفاع تمکین مین الانتیفاع الله قدرت ورکیدل انتیفاع تمکین مین الانتیفاع چې الله قدرت ورکیدافاګې نه د فائدې اغشتلو نو دا حرام طریقه کوای لري شي نو دا مقصد کاری کی انطلاک تمکین دا حرام ورتو او تمکین دا حرام کوئی چیز قبیحہ تمکین دا حرام کوئی سیکنا اگہ قبیحہ کی اللہ تمکین ور کدہ حرام اللہ قدرت ور کدہ حرام ان تمکین عل القبیحہ دا قبیحہ یا تمکین القبیح قبیحون تمکین دا قبیح قبیح چی در رزق نسبت اللہ تعالیٰ تا شیرے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نو در رزق نسبت اللہ تعالیٰ تا شیرے او اللہ تا را قضائح و نسبت نکی گیا حرام و قبیحی اللہ تا نسبت حسن و چیزو نو کی گیا در قبیح رو نو دا نسبت لال واجب الله یا او واجبین دا دلالت پر خبره کوي چې الحرام نه شبي رزق الحرام رزق نه وي الله درېمه خبره دلیل درېدارې چې په قران کې و ممما رزقناهم ينفقون دا كلام په سورته مدح ده م ح کار شو دا په صورتته د مد حې کار شو نو چې په صورتت ته مد حکې کار شوی دی نه د حراونه چې سرړی خررج و کې نو او مد ح د مد حاخدارره چې د حالانو نه شړی شوشي وکې خرچ ندای ادری ده لیلہ دیویویو با دا ادری ده لیلہ ہوا ہے احل سنت والگمعات وائی وی سنگت حلادو ترزق ویلیشی نو حرامو تم رزق ویلیشی زکا اشتلاحا رزق نندہ اغشیلے کی انای څوک ته او غي خوړي او دا شی وکلا حرامون به دا شی حلالي او کلا به دا شی او د په دې خبرابانی چې حرام رزق یو دلیل عقلی دي او دویم دلیل نقلی دي دلیل اعماله که حرام ترتاری دغ نشي نبيان چې څنګه څول عمر یې حرام خوری پکار دادا چې د منڅوق د الله نشي الله راضی ده دې شي الله د ټول عمره معنی امام راضی دا کولا یعنی سنه تمپور کې شړې جوه به پاتې کېدلې شي د دین اجازه که یو څه څونو حلال نه کړی مثلا ځو شریريش کې هم پاتې کېدل او د دین اجازه ځوندې نشم پاتې کې دې ادم را وخت دې څونو خورما حلال نه خورمما نو په کار داره کې د سه شمرزوب د الله الله زما رارضت نه شي ح دران غړ لنه زه مرضوب د الله او الله زما رات حان کې وما من دا پتن فلا روغبي الله الله ر وما من دا پتلفلو الله الله رو حالله طلا باې رق دا زمون د پارهدللی لی اخلی زمون دارهدللی لي نهپلی هغه دا چې سیانو نو مع نه روایت دی قال قلنا ان دررسل الله عليه وسلم او موږ دررسول کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځل ناست ده حالت کې ځواب موږ کور را موږ کورایو کاټه غراغه او رسول کریم ته وی یا رسول الله ان الله كتب الله تعالی په ما باندې شیشه او لازم کړه ده کلکہ لے دے کم بغتی فلا اورانی ما تنخ کاری اور با چه ما تر ازاق راک لشی اللہ من دفتی بھی کتی مگر پدی احفل کت بانی بس دفت وو مانو تم بل فازلی فی الغنہ من غیر فاہشا رسول اللہ ما تا ازاقا په غنہ کی حضب فاہشا پاہشا غنہ گانی در اما خیستا شروط باوی اما رسول کریم فرمایلا ااذن ولا کرامت کذب ترقد رزق الله و قبر فطر محرم الله اما حرم الله علیک بیستی هی مکان ما حللناک من علی علی وی ضرور دی وی لپدی چی زشت انزال لازم بر قوم تا تا انداری تا کړه کړه وره نو تا فطر محرم الله شکم حرام ځای غوا را کوه شکنا علیک بیستی هی مکان ما حللله نو حرام و مت داخري زپ په حلالو باندې مت داخاو په حرامو باندې مت داخاو په حلالو باندې مت داخري زپ شو ها اب حرامو باندې مت داخاو پوښوي دي دي زمونږ په دي اصلي دلیل باندې سوال څه تاوډونی شته څه زمونږه په اصلي دلیل باندې او سوال کې زمونږه اصلي دلیل څه دی او شړی طوله عمرې هیڅ اوه والا رسول مرزوک نشو اوتیو ایتا اسے ہوها ہے یہ روک ایم آشن دے پیدا شام د ها بدا دا شش ا propri اوتیو دار اس ورح خلال و خوانا حرام او خور حلال او خور و بنو دری cortis و انجو بیاماny شتر سوای دیتو یہا طرف تو مان دکتر اس لرا کا ثبت بل او خوانا دو ای سا مدو ات دف season رب ر جواب نه جواب نه نه ا تشینش شنی من جوات پولseasonشتر شکو واما من ذاته دا المعناه در ارغ آر زندسر چای کی صلاحیت ترې ده خړلین او عللای رسخه پالایره ده ترج ما ته کم دیو خوني کې سره دې د دعوی کې صلاحیت ته جانشته درې ز دا فلون نو کده ترې ځو ورنکشن ور دینکشي په تدشي جوعتی په له منګ وکم نو د دې مثال دا سره لکه ټول حیواني یذبح ار حیوانا لاولیشو حیوان غان دې ولې مایه لاولینشي نبی معانا دا رکل حیوان نہ حیوان کی شان دا علالو نی نو داغی فال علالو دا معانا نو کرنگے داب کی صلاحیت طریقہ قران میں پکی پال اللہ رسول قرآن ایک دیو دلیل وی او تمکین کب نہیں کسب فی شیء طبیعیہ اللہ قسم کر لے را قدیح. که تنظیمي ورکړلني نو تصویر او ابتلاءن کې یې کنه ازمائشن ابتلاءن امتحانا ازمایښتې زم تا سوداوي چې الله نسبت کړلې موږ وی دا نسبت دي لکه پتاتون دا به الله کې چې کم نسبت په شريفان در ديو جنې نسبت شې درم و مم مرضتناهم ينفقون توا چې دلته کې حلال به خرج حرام نه زم دا خو قرينه خارجيه ده ان کې هم نه رزق حلال ا خاص کرلیا دته کې اوس شه ده کنه قرینه خاليګيره چې حرامو په خرج کولو باندې څوک مستحق د امارت نه کیږي ځکه دا د قرینه نه خبره مال قرینه خبره ورتا نکوم ما همدارنګه چې یو شو اوښک اریزک نوم بیا د حاضر نما دریا سقول الله تعالی چې الله تعالی خلولین الحيوان الحيوان تاغي پوری وجانه کدا قد یکونو حلال مثلا حلال <سؤال> یو کدا حرامي وهذا او لاذر او لاذر تفصيل <سؤال> د رزق ناب بما قليلا بیا تفصيل کوي کتا یتا غذابین الحيوان یتا غذابینه چې کدا او هوار کولای شي په سبب د حیوان ته دا تاریخ خنوی پهولو وی وی ان معنا الاضافه الاله تعالی دا وجره خالیواله د معنا د اضافه ته الاله یا الله ته د کی اضافه الاله شنو غمق کیږي کوله کی اضافه ته شویو ما انو سره دینه چې دا موثبر دی په کومه رښتې په کوم دغه شي چې او نسبت الاله موثبر دی لیکن دا دی نه جواب کېږي شغه دا اگر که نسبت الله تعالی کنه چې دا نسبت الاله معلوم دی بعضې چیزونه رښتې څنګه چې معلوم بدار هاتی نو له نسبت ته ضرورت نه وي واین در معتزله اده معتزله اوپر بنه الحرامونه حرام رزق مدهلی انهم فسروه زکاتی تفسیری کرلل تارا تن کلا کلا رزق شته وی هغه مملوک ته ویاخله مالک چماکی پوری هغه مملوک چ مالک پوری همراست مملوک نه هغه مملوک دی چې کم فیدن د شرع هغه مملوکی فیدن ده دا شو حرام شراب چا واغاست نو بیا پکارداره چې دی تری زقو وای حرام دی خ پکارداره چې دی ته شو وای اړه زه کدا مملوک ته کنه اپلو مالک وردا مملوک پهلله شرع دي نو د دې د وجندا دي اغه تا رزق نواوي واتره تناو کله کله وای چې نهي معنا منن انتفاعه دي انتفاعه به په یعنی انتفاعه من نه ني وذالک هو دا لاي aikuno illa ala alam tabakhamakasi alal lakin yajibu ala al awal lakin bajal ban shalwari de ke aga chofuri dawa muqallid shi aga chofuri dawa riskan bezaqa khar awaya sanda che kam sadagha khuri da daya no da deri zakni shi zeda qura او ta wa ya kuluhu al malika awaga har maliki ya sanda me khaghwa وعلالواجهین یا پدوارو سریقو بانے پدوارو تاریفینو بانے پدوارو باول تاریف خدا سوال وارد شو بکار دارا چاگا حیوانی خوری نواغدی شیر شیر رزق قبل طرف دوما منداد باتن او یا پدوارو سوال وارد تے چاچه او خال حرام طول عمری پتول دو مر نزدی مطلب داره چی لم یرد او اللہ تعالی عشاء دتا بالکل اللہ تعالی رزق ورنکا ما را طول عمری وضاحت پ تو در عمری مجید چی پس سمرا زمانه که یو شده جوانده پاتی که دلیشی، پوش داغی نزیاده، جوانده نشی پاتی که دلی، که پا دنگه وقتی او خوارا، دیو که؟ پوش که نا، آغا حلال یو حرام یو خوارا، لیم. نو مطلب یعنی مطلب سلیمښت کې ته یا څه خلک دې او څه حرام خورل پکاره دا رسیدې د الله تعالی مرزوقه سره پکاره دا رسیدې د الله تعالی څه نشي مرزوق نشي حرام کې دې خدای تعالی مرزوق نه کنه دې اصل او له عمره دې ته ویلې یو واجبې ده هغه سره کله چې ته ځو نو دا وی نوستو عليه بیا حرام چې نه خورل خورل اګه پیداز څنګه ما شنو ډېر به چاله ده خلار اوښته واه نو دای را چاله هغه په تاوجه راځه دله چاله هغه په خړل خړل خړل او عمده قشانه نوجوان جهان جهان شیدل له توپه واغښ واه د څه څنګه غسبه هاغه مطلب دا راجدا شي و ایران میجارې کولې کول شوې انو چا دا ویلی ددارو شته دیونه نه او دا څنګه دا سیدہ اخواتی ہوئی ہوئی ہے انکہمال شاید دیر ہے انکہمال کے صدر راستے بدول عمری آگا وضاحت پکا دیکن چکم تفسری کبید میشے چا چاک اللہ حرام بدول عمری دا پکار دارا چاک اللہ تعالیٰ ترزق ورنے کی مکستان پی کری پر جی دلیلی آفنیم آنما سوال کرو کنو کرو سر سوال میں کرو آجنہ حلالو قریان حرام اول ترہ توما میں دابا تعالی د زیاد نه کړي واره دابا چې صلاحيت سره ځخاله وګورکې ممنوع درې اختلاف عالې په دې خبره ده چې اضافه الله تعالی ته موثبر به په معنا درې د ځکې یو زيب نه درازت مگر یو الله درې مدار حق مستحق دې د زموږه ک اعلی په دې کې عقل د اعلی عقل حرام پاک د حرام اکم شئی که مستاندی اللہ تعالیٰ تاغا قبیح نئی او مرتاکی بھی مستحق تزم و دا عقاب نئی نو حرام و تمریز قوه لیشی نو دا دیم مرتاکی بولی مستحق تزم دنیا و دا عقاب پر آخرت دی جواب داره دا بی سوئی مباشرت اسبابی بی اختیاری یو سڑی اسباب اختیاری یو سڑی اسباب او سر مباشرت و کفق اختیار او دا اسباب سی نو د دیواله <سؤال> جنای الله تعالی مې شي فتاز سما تخسیله حوالے سره تر دې دغه د خېو تخسیله حوالے سره مې جواب وړاندې کړو دا تنکین نه دا فمادت سوي من الخبی دا کلی هیڅ کسبی ذمہ دار نسبته الله تشریفان او درې څو مې مراد زناون من کې خون هغه د قرینی خارچي په اوج باندې درکړی شهدا غلط اسباب او اختیارون نه دی حوالے سره د نیول کیږي صلی الله تبارك وتعالى